Rugăciunea a opta în Duh și în adevăr Doamne, Duh al Înțelepciunii, Te iubim, Te slăvim și Te rugăm. Zidește templul iubirii Lui Dumnezeu în inima și sufletele noastre. Împe cu tămâia rugăciunilor noastre cerul, pământul și mințile oamenilor. Învață-ne rugăciunea în Duh și în adevăr. Curată, concentrată, continuă și binecuvântată pune în gura noastră cuvântul înțelepciunii, descopere ceea ce este pecetuit, fiindcă Domnul Isus Hristos ne-a ales între ucenicii săi, în ne-a dăruiește -ne dragostea care ne îndelung ca să aducem rodul cel așteptat. dăruiește dragostea care nu se laudă, ca să nu ratească Duhul cel rău, ceea ce am semănat, dăruiește dragostea care nu se bucură de nedreptate ci se bucură de adevăr, care dă valoare faptelor și rugăciunilor noastre. dăruiește dragostea care toate le crede, toate le ne toate le suferă, fiindcă Duhul înțelepciunii tale în noi rodul de taină, la dăruiește dragostea care nu tizmește, ci toate câte le are, le dăruiește. dăruiește dragostea care nu se atinge de îl mâniei, de veții atrofiei, de de și de o travă a vicmeniei. văruiește dragostea care nu se paște cu nechibuțuință, ci împlinește toate poruncile cu sperință.